מזמור צדה בית, מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור. כי שמחתני ה' בפועלך.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 כי הנה אויביך, אדוני, כי הנה אויביך יאבדו, יתפרדו כל פועלי אבן, ותרם קראם כרמי, בלותי בשמן רענן, ותבט עיני בשורי, בקמים עלי מרעים, תשמענה אוזני. צדיקת תמר יפרח, כארז בלבנון יישגה. שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו. להגיד כי ישר אדוני, צורי ולא עוולת בו.